Вимірюю спочатку потрібний кут і роблю обчислення. Олівець завжди кладу поруч. Але варто через десять секунд обернутися, як його вже немає, він кудись запропадає. В мене, напевно, починається манія переслідування. Раніше я просто сміявся з цих чудернацьких історій, пригадуючи випадок з вірьовочкою або з чайником із троє в одному човні Джерома. П'ятниця, 14 листопада. Протягом останніх двох діб я знесилився більше, ніж за все плавання. Злива не припиняється, і все в човні змокло. Настрій у мене бадьори, але через постійну вогкість я починаю відчувати фізичну втому. Сонця нема, і не можна нічого висушити. Вночі Гігантська хвиля підкралася ззаду до Єретика, підхопила його із нечуваною швидкістю, потягла за собою, наповнивши водою. Рульове весло зламалося, наче сірник. Єретик відразу ж стає боком до хвиль, вітрилом майорить і зловісно хлопає, мало не розриваючись у тих місцях, де я нещодавно зашив його. Я кидаюсь до щогли, хочу спустити вітрило, але зачепившись з розгону падаю на тент, який, зрозуміло, рветься. Тепер уже таку дірку не зашиєш. І треба же, щоб це сталося саме тоді, коли я готуюсь витримати навальний наступ хвиль. Я кидаю в море обидва плавучі якорі. Єретик одразу ж слухняно повертається носом до хвиль, і грудьми зустрічає безупинні атаки ворога. Я зовсім знесилився і вирішив, щоб там не було відпочити. Щільно закриваюся брезентом і вирішую спати цілу добу, не звертаючи уваги ні на розбурхані стихії, ні на будь-які інші події. Вітер шаленів ще годин десять, але мій хисткий човен чудово виніс усі випробування». Однак небезпека ще не минула, хоч вітри пронісся, а залишився розбурханий океан. При сильному вітрі хвиля, ніби підтримувана залізною рукою, не падає, але досить ці опорі зникнути, як водяні вали починають безладно падати під власною вагою, трощачи і ламаючи все на своєму. Шляху. Субота, 15 листопада, 13 годин тридцять хвилина. Дощіть увесь день, щоб не гаяти даремно часу, вирішую скористатися перепочинком і пишу. В мене залишилися тільки два рульових весла. Сподіватимуся, що вони витримають. Заливний дощ іде з вчорашнього дня, з 10-ї години вечора. Сонце навіть не проглядає. Я змок до рубця. Всередині човна все вимокло, а сушити нема де. Мій спальний мішок перетворився на справжню ганчірку. Про те, щоб визначити координати, не може бути й мови. Цієї ночі так бурхало і крутило, що інколи мене аж сумнів браво, чи не потрапив я в зону бур. Зараз, на щастя, віє пасад, І човен швидко пливе, Часом навіть надто швидко. Турбуюсь, чи не загрожує це моєму вітрилу? Коли ж нарешті випогодиться? Сьогодні на заході з'явився шматок голубого неба, Та вітер дме із сходу. Може, завтра розпогодиться? А поки що попереду Ще одна веселенька ніч. Близько сьомої години ранку наді мною досить низько пролетів літак. Я намагався привернути його увагу, але даремно. Мій кишеньковий ліхтарик не працює. Від 3 листопада це першо ознака, що земля десь поблизу. Сподіваюся, незабаром з'являться й інші ознаки. Як не дивно але небо на заході зовсім звільнилося від хмар. Того дня зав'язалася справжня космічна боротьба між добрими і злими силами природи, яку я назвав битвою між синім і чорним. Двобій розпочався на заході, де з'явилася блакитна пляма розміром з кашкет. Я навіть і гадки не мав, що з цього може бути щось серйозне. Соцільні чорні, наче смола хмари, навально посунули з усіх боків на цю нещасну, блакитну плямку. Сповнені свідомості власної сили, вони пішли в наступ. Але синя розширило свої фланги, і через кілька годин маленькі сині просвіти з'явилися на півдні і на півночі, тобто праворуч і ліворуч від Єретика. Здавалося, їх зараз же... Поглини гігантська чорна хмара, що навально йшла в наступ. Та коли чорні вдалися до важких масованих ударів, то сині дотримувалися тактики охоплення з боків і просочування стилу. Добрі сили торжествували. Нарешті, на четверту годину дня, синя остаточно перемогло. Боже... Що може бути краще за сонце? Моє тіло все вкрите виразками, але сонце сяє, і це головне. Насправді ж починався найважчий період моєї подорожі. Сонця не було три дні, і я не знав, де знаходжуся. Човен мав такий вигляд, ніби витримав справжню баталію. Під час бурі в мене зірвало капелюх. Тепер доведеться захищатися від тропічного сонця тоненькою шапочкою з клейонки. Зовсім не підходяща річ для такого клімату. Брезентовий тент розірвало в двох місцях. Сам човен неушкоджений, але всередині його все просякнуте солоною водою. Одна неприємна подія ще раз переконала мене в тому, що я повинен пильнувати, як ніколи. Під час бурі я вирішив закрити корму єретика від хвиль, які щомиті загрожували залити моє хистке суденце. Я міцно прив'язав кусок прогумованої тканини до обох поплавців і туго натягнув. Цей пристрій не давав змоги хвилям підніматися біля кормової дошки. Коли буря скінчилася, я подумав, що незайвим буде залишити це прикриття. Наступної ночі я прокинувся від страшного шуму і вмить вискочив із свого спального мішка. Кормового захисту і сліду не було, зірвало. Я перевірив поплавці, вони, на щастя, були цілі й туго накачені. Істоту, яку мені так і не судилося побачити, мабуть, привернув яскраво-жовтий колір прогумованої тканини, напнутої між поплавцями. Вистрибнувши з води, вона схопила її і відірвала. Робота була така чиста, що я ніде не міг знайти навіть слідів цієї операції. Я дуже схуто, слаб і виглядав не краще, ніж мій човен. І коли 16 листопада з'явилося довгожданне світило, я зустрів його з радістю і вдячністю. Адже воно мусило покласти край усім моїм мукам, викликаним вогкістю. Я не знав, що саме сонце завдасть мені найтяжчих страждань протягом наступних 27 днів подорожі. От бачиш, потерпілий від корабельної аварії, ніколи не треба впадати у відчай, Навіть тоді, коли тобі здається, що ти перебуваєш, у безодні людських страждань обставини можуть усе змінити. Проте не поспішай і не грій у серці великі надії. Пам'ятай, що на зміну випробуванням, які ти вважаєш нестерпними, можуть прийти нові, що затьмарять згадку про перші. Коли болять зуби, це жахливо. І ти думаєш, хай би краще боліли вуха. А коли болять вуха. Зубний біль здається приємним спогадом. Тому я можу дати тільки одну пораду. В будь-яких обставинах не втрачає самовладання. Яка довгота? Неділя, 16 листопада. Ось уже чотири тижні я пливу в океані. Цілий місяць. Уперше за чотири дні я зміг визначити свою широту. Признаюсь, мені було трохи страшно, але виявилося, що єретик залишився на 17-й паралелі, точніше на 16 градусах 59 хвилинах. Це ж зовсім непогано. Значить, я пристану до берега десь між Гваделупою, Монсератом і Антігуа, що ж до дня прибуття, то я розраховую дістатися до суходолу між двома суботами. 22 і 29 листопада, коли, звичайно, нічого особливого не станеться. Ласкаво світить сонце, дуже тепло, летять бризки. 16 годин. Пинуй. Ще одна риба-меч. Цього разу значно менших розмірів – а вона трохи покрутилася навколо човна і зникла, однак мені це не дуже подобається. Понеділок, 17 листопада. Сьогодні дме добрий вітер, і Єретик мучить уперед. Для мене настають важкі дні. Я не знаю, наскільки точно визначаю координати. От коли б зустріти якесь судно, щоб уточнити своє місце перебування... Загалом мені лишилося пройти приблизно п'ятсот милі. Було б дуже прикро зазнати невдачі саме зараз. Небо все ще підозріле. Та все одно я йду вперед. Теоретично я зможу побачити землю через шість днів. Я дуже стумився і мрію про теплу ванну, сухе взуття, суху постіль, смажене курча і літр пива. Вівторок, 18 листопада. Сьогодні настрій у мене кращий, але все це тягнеться занадто довго і докучає. Я вже починаю заздалегідь думати про те, в якому місці мені вдасться причалити. Коли я лишуся на тій сумій довготі, то підійду до берега або в порт Луї, або в поента Пітер Гваделупа. Обидва ці порти захищені від вітру. І, отже, мені важко буде зайти в якийсь із них, коли не пощастить пристати в Пуента пітр спробують досягти північного узбережжя Гвадилупи або островів Дезірат чи Марігаланд. Найгірше, коли зі мною щось трапиться вже біля самого берега. Це було б так безглуздо, що я не хочу навіть вірити в таку злу долю. А втім, ще рано ділити шкуру невбитого ведмедя. Середа, 19 листопада. Сьогодні визначив свою широту і стурбувався. Мене віднесло порівняно з учорашніми координатами миль на 20 південніше. Після перевірки виявилося, що я просто помилився. Фух, аж полегшало. У південні я визначив своє місце перебування. Робити мені більше нічого, і час плине повільно. Звичайно, вранці я ловлю риби стільки, скільки мені треба на цілий день, і потім не знаю, як згаяти час. Лишається тільки думати, коли я припливу. А дні такі довгі. Сонце яскраве, але погода ненадійна. Добре, що хоч маю можливість провадити свої медичні спостереження і читати. Вранці знову сіяв дощ. Четвер, 20 листопада. Єретик пливе точно на захід, по 16 градусах, 48 хвилинах, і в такому разі повинен досягти берега між Гваделупою та Антигуа. Коли так піде й далі, спробую причалити біля Гвадилупи, бо це французька територія. Сьогоднішня ніч була чи не найспокійніша за весь час плавання. Бачив багато птахів. П'ятниця, 21 листопада. Що ближче підпливаю до землі, то більше мене охоплює сумнів. Що правильно я визначаю свої координати? і все ж помилки не повинно бути. І досі не зустрів жодного судна. Правда, під час подорожі до Канарських островів я зустрів теж тільки два кораблі, і до того ж у кількох милях від берега. Цікаво, що птахів я бачу тільки вранці, коли вони летять на схід, і ввечері, коли вони повертаються на захід. Очевидно, їх польоти зв'язані із землею, це непогана прикмета. Погода мінлива, але загалом добра. Вітер то сильний, то ледве дише. Швидше б уже припливти. Субота, 22 листопада. Вітер ледве повіває, і єретик повзе, мов черепаха. При такій швидкості мені потрібно буде ще днів вісім. Останні дні, як я і сподівався, дуже тяжкі. Мимоволі впиваюсь поглядом у горизонт. Можна збожеволіти, до чого ж хмари бувають схожі на землю. Та я знаю, що побачу її не раніше, ніж у понеділок. Тільки побачити. Нехай навіть мені доведеться цілий тиждень простояти на місці, не маючи змоги причалити. Птахів з островів стає все більше. Коли б я тільки знав, що воно значить, поки що не видно жодного корабля. Хоч би поду, бодай легенький вітрець. Неділя, 23 листопада. Вже шосту неділю я зустрічаю в океані. Сподіваюся, це буде остання. Знову подув вітер, цього разу постійний. Якщо він не вщухне, я припливу до берега у вівторок чи в середу, от тільки не знаю, де пристану, бо єритика відносить на північ, зустрів дивовижних риб, схожих на баліст, але з двома плавцями як вакули. Спробував зловити хоч одну, бо летючі риби мені вже остогидли, але марно. 17 годин на південному сході збирається чергова. Короткочасна гроза. Цікава тут погода. То світить яскраве сонце, і на небі ні хмаринки, і то навпаки заливний дощ з однієї крайності в іншу. Гроза насувається. Що зі мною буде? А втім, я вже не так хвилююсь. Якщо навіть і здійметься буря берег недалеко. Цього ранку я бачив разом трьох солом'яних хвостів, а в моєму довіднику для потерпілих сказано «Три білохвости поряд означають, що земля не далі, як за вісімдесят миль». Більше того, в ту мить, коли з півдня насунула грозова хмара, я побачив птицю фрегат. Той самий довідник каже «Фрегат ніколи не ночує в морі і не залітає далі, ніж за сто миль від берега». Тільки одного разу зустріли фрегата, як виняток, за 300 миль від найближчого острова. Все це знову переконує мене, що я недалеко від землі. Ще до того, як вдалині з'явилися перші ознаки бурі, я відчув якесь занепокоєння. А втім, занепокоєння, може це навіть і не те слово. Швидше це було панічне бажання сховатися, врятуватись, утекти. Куди саме, я не знав. Та мені було і байдуже, аби тільки втекти. Розкривши морський довідник, я почав перечитувати розділ про тайфуни. Небо було рожеве, все в золотих блискітках, і тільки на обрій виднілося кілька чорних плям. Скільки я не вдивлявся, не міг помітити нічого небезпечного. Та, незважаючи на це, мене охопило таке перечуття, ніби ось-ось має щось трапитись. Як мені хотілося кудись сховатися від катастрофи, що насувалося. Уже згодом, на острові Барбадос, я довідався, що кораблі, які пливли за кількасот миль північніше від мене, теж потрапили в зону тайфуну. Моряки цих кораблів Пережили таке ж почуття тривоги, як і я. Чорна смуга перекреслила зліва направо весь горизонт позаду єретика і затулила сонце. Поступово стає холодніше. Чорна хмара насувається немов залізна завіса і, схоже на те, що вона незабаром закриє все небо. Вітер дув з неослабною силою, аж поки хмари не пішли в наступ. Океан лишався спокійним, і я сподівався, піднявши вітрило, втекти від бурі. Але незабаром стало чути вже знайомий мені характерний шум, схожий на потріскування або віддалену кулеметну стрільбу. Хмара несла заливний дощ. Здавалося ніби тисячі соснових шишок тріщать у полум'ї лісової пожежі, і тоді ураган – Немов скажений звір кинувся на мене. Я вже не раз помічав цікаве явище. Буря завжди супроводжується вітром, який зовсім не залежить від неї. Коли здійнявся сильний вітер, я вирішив за всяку ціну скористатися ним і, доки зможу, не спускати вітрила. Я намотав шкод на руку, щоб відразу ж його послабити. Коли налетить шквал, зненацька серед дня настала темна ніч. У світлі блискаючих струменів води я побачив, що моє вітрило напнуте до краю і що щомиті може тріснути. Це тривало недовго, але було жахливо. Цілу годину я мчав серед розбурханих стихій, управляючи тільки шкотом. Через годину ураган випередив єритика але код до крові на термині руку. Як тільки грозові хмари попливли далі, вітер одразу вщух, наче його й не було. Вперше з часу відплиття Єретика з Канарських островів моє вітрило зморщилося, залапотіло і нарешті обвисло. Досі мені здавалося, ніби я вже переніс найважчий етап подорожі. Місяць поганющої погоди, рвучких вітрів і дощів. Насправді це було не так. Найпідступніший ворог парусних кораблів, мертвий, нескінченний штиль, чатував мене попереду. Думаю, щоденник мого плавання найкраще розповість про й вічей, які охопили мою душу. Понеділок. 24 листопада. Це таки правда. Не кажи «гоп», поки не перескочиш. Буря принесла за собою південний вітер. Тепер я за допомогою кілля ледве можу держатися курсу 320 градусів за компасом, тобто значно відхиляючись на північ. Дуже боюся потрапити в «Гольфстрім». Бо тоді Єритика остаточно пожене на північ. У цей час я думав, що перебуваю біля злиття північної екваторіальної течії та гольфстріму. Тоді мені довелося би пливти ще місяць. Якби мене віднесло на північ до 23-24 градусів, то на довершення всього я страждав би і від холоду, бо стає прохолодно. Адже зараз зима. Коли би пощастило зустріти якесь судно, хоч би вітер змінився. І треба ж, щоб от таке сталося миль за дев'яносто від дезірат. Це вже, мабуть, тільки мені так не щастить. Ось і Пасад не дме там, де він мусить дути. Я боюся, що це триватиме дуже довго. П'ятнадцять годин, вітер усе той же. Але настрій покращив. Недарма ж морський довідник запевняє, що пасати стихають випадково і ненадовго. Але все одно це дуже затримує мене, бо зараз гвадилупа лежить за 100 миль. Розраховувати на неї не доводиться. Тепер краще держати курс на Барбуду, що знаходиться за 120 миль від мене, або ж Пуерто-Рико, який знаходиться за 400 миль. Отже, мені доведеться пливти ще тиждень, коли встановиться вітер, а як ні, то півроку. Мої координати змінилися. Я піднявся на дев'ятнадцять хвилин північніше і перебуваю на широті, що проходить між Барбудою та Антігуа. Де ж цей вбісовітер? Треба же, щоб так не пощастило майже наприкінці подорожі. Хоча б корабель побачити але навколо пустеля. Вівторок, 25 листопада. З Вест, Зюйд Весту, прилетів помірний, але сприятливий вітер. Мені вдалося спуститися на 11 миль південніше, до 17 градусів 5 хвилин. Все це добре, але клята буря змучила мене. Починаються важкі, виснажливі дні, чи правильно я визначив довготу? Чи справді найближча земля знаходиться за 60 миль від мене? Завтра я обов'язково мушу побачити землю. Інакше я не уявляю, де перебуває Єретик. Я наче той заблудлий подорожній, який знає напрямок, але не знає, скільки йому ще йти. За найпесимістичнішими обчисленнями я міг би збочити на сім градусів східніше, тобто бути миль за чотириста від берега. За такою швидкістю доведеться бути в дорозі ще днів у шість. Не слід занепадати духом принаймні до вівторка, 2 грудня. Коли ж тоді я не припливу до землі, то не знаю, що й думати. Як повільно минають дні. Зникла навіть моя стара знайома кучурка, що завжди прилітала рівно у четвертій годині, а позавчора ж вона ще гостювала в мене. Досі я бачив її. Щодня. Може, тепер вона полетіла на берег або далеко в океан. Ніяких ознак людини. Здається, з океану просто зникли всі кораблі, а з неба літаки. Середа. 26 листопада. Ранком, ще в досвіда, знову бачив двох фрегатів, тих самих, що не залітають далі, як на 100 миль від берега. Ще один доказ. Як і поблизу Канарських островів, видимість дуже погана, не більше як 15 миль. Я нічого не бачу, а ці острови розташовані за 30 миль один від одного. Тільки б не повторилася історія з Канарськими островами. Я мало не проминув їх у тумані. Коли б знаття, то проплив би на південний захід до Пуерто-Ріко. А що коли пройду мимо цього острова, не помітивши його? Шкода. Позавчора було видано навколо, мабуть, миль на сорок. Проклята буря. Вирішую спуститися на паралель гвадилупи і пливти між 16 градусами і 16 градусами 30 хвилинами. П'ятнадцять годин. Повзу, немов черепаха. До Антігу аж, мабуть, не більше як 60 миль, а я ледве просуваюся вперед. За день я пропливаю 30 миль. Виходить, берег взагалі чорт знає де... Бо останні 200 миль я б уже давно проплив. Врешті це питання часу. Невелика різниця – 48 чи 72 години. Як довго? Особливо тепер, коли, на мою думку, до берега зовсім близько. Я не можу собі уявити, що, можливо, і майже напевно в наступний вівторок стоятиму на твердій землі. Навіть думка про це здається дивною. Є неприродною. Четверо. 27 листопада. Як повільно пливе Єретик. З неділі я зробив щонайбільше двадцять миль. При такій швидкості я досягну Антільських островів у наступний вівторок або середу. Отже, ще мучитися днів десять. Я страшенно боюся проминути острови, бо видимість дуже погана. Весь час пильно вдивляюся в горизонт. Це дуже втомлює. Цілісінький день напружую зір, а темних окулярів, щоб захистити очі від сонця, в мене немає. Жодного тобі корабля, літака чи, бодай, птаха. Ні, з мене досить. Підкреслено в моєму щоденнику. Сорок днів. Це більш, ніж досить. Вісімнадцять годин. добра прикмета. На човні. Муха. Отже, земля наближається. П'ятниця. Двадцять восьми листопада. Дев'ять годин. Сьогодні вранці знову нічого не видно, і це мене серйозно непокоїть. Уже сорок один день, як єретик в Атлантиці. Довгота, яку я визначив за заходом місяця, підтверджує мою думку, що земля близько, може до неї лишилося якихось миль шістдесят. І хоч я перебуваю зараз на правильній широті, все ж ледве просуваюся вперед. Бачив на хвилях електричну лампочку, чого тільки не зустрінеш в океані, та я по самі зав'язки ситий цією дивиною. Дев'ятнадцять годин. Повіяв легенький вітерець. Такого не було вже днів вісім. Коли він не вщухне, я побачу землю через вісімнадцять годин. З понеділка, 3 листопада, не зустрів жодного корабля. Субота, двадцять листопада. Насмішка. Вітер дув точно десять хвилин. Розпечений диск сонця висить прямо наді мною, під тентом 38-39 градусів, штиль, спека, не видно ні землі, ні кораблів, ні літаків і навіть жодного птаха. Хоч помирай звідчаю. Тепер я майже не просуваюся вперед і пропливаю за годину півмилі не більше. Так мені доведеться пливти ще днів десять, дванадцять. А мені ж казали, що пасати панують в Атлантиці і дмуть аж до берега. Боюся навіть думати про свою родину. Там, мабуть, усі божеволюють. Коли б я міг послати вістку про себе якимось кораблем? Але навколо нічого, нікого. Тільки безмежний, невблаганний океан. Прив'язав ніж до весла і загарпунив балісту. Але їсти її не наважуюсь. В одній книжці сказано, що баліста – їстівна риба, а в іншій – що вона отруйна. Ні, краще утриматися. Добре було б, якби спеціалісти все-таки зупинилися б на чомусь одному. Дев'ятнадцять годин. Знову, як і вчора, здійнявся вітер. Тільки б не стих. До човна наближається якась невідома мені риба. Та це ж велика баракуда. Мені б дуже хотілося піймати її, але вона, мабуть, сама не від того, щоб поласувати моїм м'язом. Неділя, 30 листопада. Ось, уже цілий тиждень я зовсім не просуваюся вперед. Прокляття на тих, хто запевняв мене, ніби пасати дмуть до самого берега. Вісім днів, мертвий штиль, ніяких надій на якісь зміни. Пасат просто обманщик. Він супроводжує вас три чверті подорожі, а потім кидає. І зважте, що це в найсприятливішу пору року. Що ж, треба коритися. Коли я проходитиму щодня приблизно тридцять миль або в середньому п'ятдесят п'ять миль за весь час подорожі, то підійду до берега в неділю, сьомого грудня. Потерплю з тиждень, але потім, здаюсь, понеділок, перше грудня. От тобі і маєш. Минув листопад, а я так і не побачив землі. Пробую визначити свою довготу. Схід місяця дає мені 50 градусів, а захід – 60. Нічого не розумію. Цього вечора має зійти повний місяць. Побачимо. Піднявся помірний сприятливий вітер, і я трохи просунувся вперед. Зате вночі знову панував цілковитий штиль «Де бісового батька я знаходжуся?». За сорок чи за тисячу двісті миль від берега. Палюча спека. повитий з серпанком обрій, порожній. Коли б у мене була батарея для радіоприймача і хронометр, я зміг би точно визначити свою довготу. П'ятнадцять годин. Тримаюся тієї ж широти. Легенький вітер пестить обличчя. Ніби для того, щоб підбадьорити мене, прилетів фрегат. Уже четвертий за ці п'ять днів. Оскільки їх зустрічають найдалі за 300 миль від берега, а першого з них я бачив п'ять днів тому, можна вважати, що до берега лишилося миль сто. Не втрачати надії. Вісімнадцять годин. І навіщо мені треба було розглядати свої фотографії? Франція, Касабланка, Лас-Пальмас. Від цього настрій у мене тільки погіршав. Моя експедиція затягнулася, і весь страїзм у тому, що я не знаю навіть, де перебуваю. Мені здається, що лишилося не більше як двісті миль. Але коли я допливу, післязавтра, через десять, двадцять, тридцять днів, невідомо. Інколи мені хочеться знову опинитися на Канарських островах. Але я знаю, що тоді клята гордість не дала б мені спокою. З'явися зараз на горизонті хоч один корабель. Чи було б у мене радіо, я не почував би себе таким самотнім. Який я злий на спеціалістів, що запевняли мене, ніби до кінця подорожі, вітер буде північно-східний чи східний. Насправді вітру зовсім немає. Або він дме після минулого урагану з Південного Сходу. Вівторок, 2 грудня. В мене був гнітючий настрій, і тому записи в щоденнику, які відносяться до цього періоду, важко читати. На обрії нічого. Океан пустинний. Сьогодні вранці бачив птаха нового виду. Згідно з довідником... Він теж не залітає від берега далі, як на сто миль. Коли б вітер весь час був такий, як на початку плавання, я б дістався до землі ще тиждень тому, але вітер дме лише 5-6 годин на добу, менше навіть, ніж під Касабланкою, то що ж, виходить, я так ніколи не подолаю цих 200 чи 300 миль» пройти за місяць дві з половиною тисячі миль і стільки ж часу витратити на якихось триста миль. Знову моє вітрило висить, наче ганчірка. Збожеволіти можна. Я потрохи стаю песимістом. Мій експеримент тривав нормально сорок чотири дні, і було б просто безглуздо, коли б він зазнав невдачі саме наприкінці». Чого б я тільки не дав, аби повідомити рідних про свою долю? Але навколо мертва пустеля ні літака, ні корабля. Ну і гдота ця рафтбук. Вона хоч кого може збити з пантелику і довести до божевілля своєю нісенітницею про птахів? П'ятнадцять годин. Не розумію ще однієї речі. Я повинен би зараз вживати всіх заходів, щоб мене не зносило на південь, але вже десять днів віє нещадний вітер саме з півдня. Ну чи не диво? Де ж північно-східний пасад? Він дме точнісінько з південного сходу, отже ще один день змарновано. На щастя, таких зовсім безхмарних днів небагато, Бо інакше мій мозок, мабуть, уже давно розтупився б. На обрії збирається велика гроза. Середа, третя грудня. Все остогидло. Знову повіяв північно-східний пасат, але дуже слабкий. Зате перед цим він був взагалі із заходу. Це було зовсім мило. Одинадцять годин. Зненацька подув пасад та такий сильний, якого не було вже протягом тижня. «Давай, друже!» П'ятнадцять годин. Мої запаси прісної води помітно зменшилися. Добре, коли би пішов дощ, тільки не дуже великий. Вісімнадцять годин. Пролетів ще один фрегат. Протягом останнього тижня я вже втратив їм лік. Тим часом англійський довідник Рафтбук твердить, що фрегат не зустрічається далі, як за сто миль від берега. Сподіваюся, що все це відноситься тільки до даного птаха. Коли б це стосувалося й інших, то я вже давно пристав би до берега. Сто чортів! Як же хочеться пити! Ех! Зараз би випити одразу літр молока. Четвер, четверте грудня. На горизонті нічого нового, нічого гісінького. В мене починається виснаження всього організму. Сьогодні до мене прилетів метелик, а вранці я бачив повутиння, яке летіло в повітрі. Отже, якщо зважити на все це... Земля не повинна бути далеко, але ні кораблів, ні літаків не видно. П'ятниця, п'яте грудня. Може, земля лежить за якихось кілька десятків миль від мене, а я не можу дістатися до неї, бо немає вітру? Сили мене майже покинули. Коли так триватиме і далі, Єретик, звичайно, допливе до землі, але в ньому буде вже мій труп». Сонце пече немилосердно, на небі жодної хмаринки. Я вже нічого не розумію і не знаю, де перебуває Єретик. Моє останнє побажання? Коли Єретик приб'є до берега разом з моїм трупом, хай хтось за мене все-таки надає ляпасів, авторові книги для потерпілих на морі. Вона створена тільки для того, щоб вбити в нещасних Останню надію на порятунок. Наприклад, у цій книжці написано «Значна кількість фрегатів свідчить про те, що земля недалеко, миль за сто. Тиждень тому я бачив їх немало, а проплив з того часу миль триста. Отже, автор – нечесна людина, бо свідомо пише брехню». Або ж пише і про те, чого сам не знає, і про що йому краще і взагалі не писати. Це ж саме стосується і тих, хто дав опис пасадтів. Видно по всьому, що вони ніколи не плавали в цих місцях. Передайте цим спеціалістам, що в районі Антільських островів у листопаді-грудні два дні вітера десять – мертвий штиль. Невеличка задача. Човен рухається із середньою швидкістю 100 метрів за годину. Визначте, скільки потрібно часу, щоб подолати 150 кілометрів, які відокремлюють мене від землі, якщо вона взагалі існує. У всякому разі я умру раніше, згорю на сонці, знесилений спекою та голодом. Мені здається, що всі сили змовилися проти мене. З самісінького ранку я варюся на пекучому сонці, а вгорі хоч би хмаринка, в той час як зовсім близько, метрів за вісімсот, небо вкрите суцільними хмарами. Просто дивно, до якої міри оволодіває нами на морі манія переслідування. Здається, ніби все проти тебе, і нічого не ладиться. Маленькі хмарки ледве пливуть собі, їх же не легенький вітер, а в мене таке враження, ніби вони навмисне обходять сонце, аби тільки не пройти перед ним і не захистити мене від пекучих променів. Сил немає. Коли я загину, це станеться лише тому, що проти мене виступили і штиль, і безпощадне сонце. Учора навколо шаленіла злива, а на мене хоч би краплина впала. Жорстоко. Моє вітрило мляво полощиться. Без сумніву дме пасад. Що таке зона пасадів? Район, де практично ніколи немає вітру. Таке без не можна пояснити навіть припущенням, що мене занесло в зону бур, бо в цю пору року вона пересувається на 5 градусів північної широти. А коли б я перебував на цій паралелі, то вже давно досяг би землі. Жаннелюку, якщо я загину, так і не допливши до землі, видай, будь ласка, книжку з моїми нотатками. Хай вона нагадує про мене Женетті, моїй дружині. Недаремно я казав у свій час, коли моряки вірять, що мені пощастить перепливти Атлантичний океан, це погана прикмета». Всі вважали, що Середземне море, Касабланка, Канарські острови – найздійсненна річ, а я собі плив і плив, і от зараз безглуздо гину серед безмежного океану. Уявляю, як радітимуть деякі спеціалісти. Мене дуже непокоїть, що коли досі, навіть у зовсім безвітряну погоду, десь у горі був вітер, то сьогодні його взагалі немає. Невже доведеться чекати ще тиждень? Сьогодні минуло тридцять два дні, як я не бачив жодного корабля. І двадцять один день літака. Відчий давить мене безмірно. Пам'ятаю, Джек казав, ми загинемо від вітрів, бур і тайфунів. А я зараз гину від штилю. Коли б я міг послати в ефір сигнал сос? Немов глузуючи, жодна хмаринка не закриває сонця, а їх же багато нічого не доберу. Тепер в небі з'явилися дрібні хмарки, які летять швидко і низько. А в мене спокій і спокій. Навіть у Середземному морі мені рідко доводилося бачити отаке, як би я зараз. Скупався у ванні. Субота. Шости грудня. Знявся досить сильний північний вітер. Це краще, ніж нічого. Вранці знову бачив трьох тропічних білохвостів, усіх разом. Коли вірити довідникам, до землі 60-80 миль. Врешті такого не може бути, щоб автор книжки для потерпілих помилявся в усьому. Отже, завтра або післязавтра я, можливо, побачу землю. Але, незважаючи на все, мені хочеться висловити зараз свої останні бажання, бо, може, я не дістануся до берега живим. Хочу, щоб ці нотатки лягли в основу книги, всі авторські права, на яку заповідаю Жанетті Бомбар, моїй дружині. А указівки і розпорядження моїй дружині і моїм дітям. Вважаю за потрібне заявити, що ні в якому разі не можна дозволяти авторам книжок для потерпілих вбивати морально тих, для кого призначена їхня писанина. Всі ознаки наближення до землі перелічені ними цілковита брехня, що вбиває людей. Наостанку хочу сказати. Експеримент тривав 50 днів і цілком підтвердив мою теорію. Набільше людських сил не вистачає. Те, що я загинув, зовсім не позбавляє надії потерпілих. Також було б бажано, щоб у програму з астрономії для ліцеїв та шкіл включили курс практичної навігації. Неділя. 7 грудня. Знову на обрії нічого не з'явилося. Однак я не думаю, що перебуваю від берега дуже далеко. А в цьому місці почерк став чіткішим. Треба допливти живим, хоч би заради жінети Наталі, Рено і Анни. Але як це страшно і важко. Бежально пече сонце, дошкуляє спрага. Мої запаси прісної води кінчаються. Лишилося ще якихось п'ять літрів. А скільки літрів води довелося тоді вилити за борт? Риби ловлю небагато, але її цілком вистачає. Невже я знову змушений буду пити морську воду і риб'ячий сік? Для мого хворого шлунка це просто жахливо. Вчора північний вітер... Відніс Єретика на 18 миль південніше, і найближчий до мене острів Дезірада лишився осторонь. Тепер вітер знову ледве дихає. Просто вмерти можна з Проте морські довідники переконують, найбільш сильний постійний посад буває в районі антильських островів з листопада до березня або квітня. А в цей період він дме здебільшого з північного напрямку, тобто із сходу, півночі сходу, на північний схід, з середньою швидкістю, чотири за бофором. Як можна друкувати такі жахливі речі? Коли завтра або післязавтра не побачу землі, я остаточно складаю зброю. 16 годин, 30 хвилин. Геть усі змовилися проти мене. Знову здійнявся вітер. Але він же не єретик на південь. Найщастить мені та й годі. Нічого не вдієш на південь, так на південь. Попереду шлях відкрито аж до острова Гренада. До нього двісті сорок миль. Шкода, що дрейф так уповільнює рух єретика. Усе свідчить про близькість землі тільки вона чомусь не з'являється. Подекуди пливуть маленькі шматочки дерева, за човном іде косяк риб, дуже схожих на летючих оселедців. Всього цього не побачиш серед океану, далеко від берега, але я хочу побачити саму землю. Понеділок, 8 грудня, землі ще не видно. Зате знову настало безвітря. Прикро робиться, коли згадаєш, що такий тип, як автор книжки для потерпілих на морі, пише брошуру для американського флоту і в ній теж помиляється на кожному кроці. Автор заявляє, що фрегата лише одного разу бачили за 300 миль від берега. А я сам бачив його всереду і відтоді проплив понад 300 миль. Уранці, в суботу, я бачив знову трьох тропічних птахів. автор довідника запевняє, що в такому разі до берега 60-80 миль. Нехай навіть 100 миль. Припустимо, я з суботи до неділі пройшов щонайменше 40 миль. І до понеділка ще 40. Отже, мусить лишитися миль 20. Проте на обрії знову нічого не видно. І попереду ще один день спеки. Сьогодні 50-й день плавання. В середньому я пропливаю за добу 54 милі. На початку плавання я просувався швидше. Останнім часом швидкість моя зменшилася до 30 миль за добу. Щоб пропливти 550 миль до Канарських островів, мені вистачило 11 днів. А зараз я повинен подолати у п'ять разів більшу. На це потрібно п'ятдесят п'ять днів. Отже, я припливу в суботу. В мене зосталося мало прісної води, а пити морську воду тепер я не можу, бо в мене хворий шлунок. Риба ловиться погано, вона боїться мене і не йде на гачок. Ну, та не біда». Мені цілком вистачає летючої риби, що падає в човен. В крайньому разі з'їм непорушний запас харчів і умру. Той, хто писатиме книгу для потерпілих на основі мого експерименту, повинен особливо підкреслити, що зустріч з птахами різних видів свідчить про наближення землі, але берег може бути ще за сотні миль. Я остаточно зневірився... Проте триматимуся до останнього, якби я міг точно визначити свої координати. Мені здається, що коли б я напевно знав, де перебуває Єретик, хай навіть і далеко від берега, мені все ж було б легше. Думаю, що всі пароплавні та авіаційні лінії приводять західніше від островів по Карібському морю. В такому разі в мене немає жодного шансу побачити судно. Чи літак? Навіть не віриться. Одного дня дув такий вітрище, що я навіть кинув плавучий якір. Тепер вітрило підняте, і я не згорну його нізащо. Але вітру знову немає. Що робити, як позбутися цього почуття невпевненості? 14 годин 30 хвилин. Маєте? Точнісінько така погода, як і минулої п'ятниці. Мертвий штилі обвисле полотнище вітрила. Хай живе посад. Мені можуть сказати, це ж вірна прикмета того, що земля недалеко. Так покажіть мені ту землю. Я і завтра не сподіваюся її побачити, бо навряд чи зрушу з місця. 16 годин 30 хвилин. Океан хвилюється, отже, десь є вітер, але тут біля мене хоч би дихнув спека і спрага. Сімнадцять годин. Я перебуваю менш ніж за сорок миль од острова Домініки, та все одно мені до нього ніколи не допливти, бо немає вітру. Далі в щоденнику почерк стає зовсім нерозбірливим, таким я ще ніколи не писав. Який? «Жахливий день. Чекає мене». Навколо панує тиша. Дивлячись на слід Єретика за кормою, я раптом помітив у долині якесь чорне тіло, плоске і блискуче. Воно швидко наблизилося, і я зміг добре роздивитися білуваті плями та лискучу шкуру істоти, що нагадувала рухливий плоский щит. Коли потвора вже була за 15 метрів оди човна, я зрозумів, що цей гігантський скат або манта, всупереч здоровому глузду, я заспокоївся, бо довідник запевняв, ніби ця морська істота їстівна, і захопився спокійно її фотографувати. Я навіть не подумав, що мною могли пообідати. Скат більше не наближався. Він весь час тримався. На однаковій відстані. Фантастична істота пливла за човном близько двох годин, потім зменшила швидкість і звернула вбік, виблискуючи, наче металевий щит, викинутий на поверхню з глибин океану. Пізніше один рибалка з Дакара сказав мені: це була чи не найбільша небезпека за всю вашу подорож, бо манта могла перевернути вас одним ударом плавця, або стрибнути просто в човен. Вівторок, 9 грудня, 15 година. З вчорашнього вечора з за сьомої години подув вітерець, хоч би не стих. Невблаганне сонце пече, всю ніч мене мучили кошмари, береги не видно, та й було би справжнє чудо, коли б він з'явився, бо за вчорашній день я дуже мало проплив. Цього ранку знову бачив трьох тропічних білохвостів. Вони кричали. І якщо не помиляюся, птахи, коли вони далеко від землі, не повинні кричати. Склав меню обіду, який хочу замовити за рахунок мого знайомого. Він був переконаний, що я не перепливу океан. Про всяк випадок склав два меню. Або гусяча печінка з трюфелями, суфле з креветок. Качка з гров'ю, картопля соломкою у фритюрі, всілякі сири, омлет з ромом і варенням та охолоджені фрукти в шампанському. Або омар термідор, куріпка, шпигована трюфелями, зелений горошок, найрізноманітніші сири, млинці сюзет, дюшина та охолоджені фрукти в шампанському. Що ж до вин, то я обрав такі. Мускатель. «Помар» 1928 «Вон Романе» 1930 «Мутон Ротшильд» 1947-го, «Шатоїкем» 1929-го, «Старий Кюр» і «Після обіду. сигара. АРАКАКА Прибуття. Чудо сталося знову всереду. Того ранку я на силу підвівся. Звичайно, я прокидався і вставав із сходом сонця, але останнім часом не поспішав поглянути на обрій, бо знав, що і цього разу він порожній. Тому я спокійно лежав і чекав лише, поки сонце підніметься вище, і почне припікати. О десятій годині ранку я встав, кинув погляд на горизонт і раптом аж підскочив, наче мене вдарило електричним струмом. «Корабель!» – закричав я. І справді праворуч, милі за дві з половиною від єретика, йшов корабель. Це було велике торгове судно водотонажністю сім тисяч тонн. Воно рухалося повільно. Мене, мабуть, ніхто не помітив. Я кинувся до геліографа, щоб спрямувати промінь сонця на корабель. Через деякий час, що здався мені вічністю, мене помітили, і корабель, змінивши курс, рушив у мій бік. Настрій мій одразу ж поліпшився. Я чомусь вирішив,